Lavoslovia a 42-a către Tatăl nostru pentru Sfințire. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Iubește-ne și sfințește-ne pentru ca să faci din țara noastră țara ta și în slava ta pe Fiul la venirea sa să-L putem întâmpina. Aleluia, slavă ți Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm. Iubește-ne și sfințește-ne. Pentru că, având o viață și o adormire simțită, să putem învia, și în slava ta, pe fiul la venirea sa, să-l putem întâmpina. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și sânțește-ne, ca să faci din mintea noastră altar pentru tine, și în slava ta, pe fiul la venirea sa, să-l putem întâmpina.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 pentru ca pe scara smereniei să ne putem urca și în slava Ta, pe Fiul, la venirea Sa, să-L putem întâmpina. Aleluia, slavă Ție, tată Celeste, bim și te rugăm! Iubește-ne și sfințește-ne, pentru ca pe treptele credinței să putem urca și în slava Ta, pe Fiul, la venirea Sa, să-L putem întâmpina. Aleluia, slavă Ție, tată Celeste, te iubim și te rugăm! Iubește-ne și sfințește-ne pentru ca aripile de la Tine să le putem înălța și în slava Ta pe Fiul la venirea Sa să-L putem întâmpina. Aleluia, slavă Ție, Tatăl Celeste, iubim și Te rugăm, iubește-ne și sfințește-ne pentru ca pe treptele de jar al iubirii la cer să putem urca și în slava Ta pe Fiul la venirea Sa să-L putem întâmpina.